А тепер уже цікавіше. Центр. Поєднання високих технологій та древньої культури. Гопля. Тепер я говорю, наче професійний гід. Гідша. Гідша схожа на гейшу. Це схід. Незвично цікаво. Привабливо. І дешевий мобільний зв'язок. Ми їхали понад дві години, і весь цей час усі корейці в автобусі говорили по мобільних телефонах. Балакуча куча нація. Чи її зробив такою потяг до дешевих телефонних послуг? Біля готелю червоніють трояндові кущі, в'ються по паркану. Бітова, наче гумова доріжка. А тут приємно. Є навіть парк. Адміністратор усміхається мені і вклоняється. Якщо він так уклоняється усім гостям, то, мабуть, у нього накачаний прес кортить перевірити. Я реєструюся, отримую ключ, пластикову картку. І вже вкотре знаходжу підтвердження своїм сумнівам щодо того, що південні корейці може й володіють англійською мовою, але це така хитра англійська мова, якої мене, наприклад, не вчили ніде, бо я абсолютно нічого не розумію. Сподіваюся, що писати англійською у них виходить ліпше. Їдучи в ліфті, починаю розуміти, що означала немала черга в аеропорту під віконцем оренда мобільних телефонів. Узагалі-то я тихнарська дикунка, я нічого не розумію в техніці, через це в мене постійні проблеми з будь-яким представником технічного класу – телевізором, пультом від телевізора, відеомагнітофоном і таке інше. Єдиний представник техніки, з котрим я знаходжу спільну мову, – це комп'ютер. Але винятки тільки підтверджують правило. Проте навіть я можу зрозуміти, що мій мобільний телефон відмовляється працювати. Тут інакша система зв'язку? Про всяк випадок питаю у хлопця, що їде зі мною. Звісно, він усміхається і щось відповідає мені корейською англійською, від якої мені зводить зуби. Цю країну було створено, щоб збити з мене пиху та впевненість щодо мого бездоганного володіння англійською. Хлопець усміхається. Так вони фіксують початок бесіди та її закінчення. І Неллі, тобто я, посміхається йому у відповідь, тому що злитися... Не має жодного сенсу. Зі свого готельного номера я телефоную Майкові. Він отримав від веселого онколога мою фотокартку. Сказав, що дуже здивований тим, що якийсь чолов'яга надсилає йому мої фотографії, до того ж звертається Боженька. Це не Боженька, світхарт. виправляю я Майка, котрий потроху почав учити російську мову. Це Боженка польське жіноче ім'я. На тому кінці Майк, як зазвичай, гальмує. "Та це не твоє фото", нарешті питає він. "Іноді я думаю, це саме мені не дуже щастить натямущих чоловіків із почуттям гумору, чи просто їх таких замало". Я кажу Майкові, що це моя фотокартка і що я така дівчина, котра не каже свого справжнього імені якимось стороннім дядечкам, котрі хочуть сфотографувати таку красуню, як я. Ще я кажу, що своєї електронної адреси я так само не даю, і він повинен через це пишатися мною, тому що не кожен чоловік зустрічається з такими порядними жінками. Для Майка це забагато інформації, тому він каже, щоб я зателефонувала пізніше. Отже, роблю висновок, що він не поспішає до Сеулу. Окей, тепер я маю час, щоб облаштуватися як слід. Адже терпіти не можу очікувань, тим більше в чужій країні, та ще й очікуючи невідомо чого. Якби я вміла впадати в депресію, то неодмінно впала б. Той самий випадок. Але я починаю підгризати нігті та злитися сама на себе. Чому я це роблю? Тому що буду розпочинати нове життя стелепнем. Я не помічаю, як провалююся в сон. Коли прокидаюся, вже темно і я намагаюся намацати вмикач світла, але він не спрацьовує. Чудове завершення чудового дня. Я стогну, бо передбачаю, як зараз мені доведеться розмовляти своєю англійською мовою з корейцями, котрі розуміють тільки свою англійську мову, і що це додасть мені певних проблем. Саме мені, а не їм. Телефонна розмова з адміністратором переконує мене в тому, що з ними легше спілкуватися жестами. Тому я спускаюся донизу, Тицюю пальцем у лампочку, що сяє над адміністратором, і вичавлюю з себе просте речення – «Не працює!». Адміністратор усміхається мені і каже – «Окей!». Я вже чудово знаю, що їхнє «окей» нічого не означає. Але слухняно підіймаюся до свого номера. Втім, маленький електрик усе-таки приходить. Англійської він зовсім не знає, але, дякувати всім святим, він розбирається в електриці. Поліз до щитка, налагодив. Ми розкланюємося, і він іде, залишаючи мене на одинці з рекламним обличчям LG. Samsung Deo. Я виходжу з готелю. Вже темно. Приємна прохолода. Трояндові кущі в темряві хитають чорними квітками. Повз готель ідуть люди. Ніхто не поспішає. Мені хочеться пройтися вулицями міста. Я йду. Іноді тхне морепродуктами чи рибою. Неприємний запах. Деякі будинки схожі на наші гуртожитки, такі собі людські мурашники. А он вулиця рясніє яскравими написами. Напевно, це квартал розваг. Я вирішую піти роздивитися. Світлоформи готить зеленим світлом, я пришвидшую ходу. Крім мене, інші не поспішають. Дорожній рух тут досить жвавий, як на мене. Баритися собі на шкоду. Лише згодом розумію, що нервове кліпання світлофоровим зеленим оком не означає, що зараз воно стане червоним. Часу вдосталь. На мене дивиться якесь маленьке корейське дівча. А може не таке вже й маленьке? Східні жінки з їхнього вигляду відразу не зрозумієш, якого вони віку. У яскравому кварталі доволі галасливо. П'яних моє око не помічає, але обкурених трохи є. Людей натовпи. І всюди снують хлопці в білих сорочках. Хто вони, не дуже зрозуміло, або закликальники, або якісь дружинники. На мене витріщається кожен перший, усі. Я ховаюся в магазині, бо мені кортить чогось випити. Крамничка маленька, але все, що треба тут є. Цукерки схожі на наші морські камінці, продаються за вочевидне здоровими цінами. Незрозумілі, обторочені ієрогліфами пакуночки відлякують. Я розумію, що доведеться обійтися без закуски А ось і холодильничок із напоями І що тут є? Щось мутнувати і біле Ні, ой, що я бачу Горілка в пластиковій упаковці Ха! Всього один долар за пляшку Це нам підходить, бо в мене мало готівки Беру дві пляшки А ще банку, на якій намальовано хвощ Щось дуже схоже на хвощ на ній написано, що воно є дрінк. Англійською мовою написано, може, воно джин? Скуштуємо. На полиці мене приваблює пляшка. Я бачу, як у рідині, що наповнює її, коливається щось схоже на рідкісний фрукт. Мені кортить це купити. Що це, запитую продавчиці? Звісно, вона всміхається і мимрить щось корейською. Фіх, зрозумієш. Тим більше на тверезу голову. Це п'ють? Питаю в якогось дядечка з малим, який мене розглядає з такою самою цікавістю, як я, чарівну пляшку. Дядечко також усміхається, робить якісь рухи. І що воно в того дядечка означає? Наче кудись щось доливає? Треба доливати, перепитую. Він усміхається і каже «Окей». Це улюблене корейське слово «Окей». Що б вас, ага? Я виходжу геть. Роздивляюся сонних риб, котрі плавають прямо перед моїм носом. Це, мабуть, рибний ресторан чи крамничка. До мене підходить білосорочковий хлопець із рацією і щось несе на своїй мові. Я так розумію, що він запрошує мене до бару, який називається «Дякувати всім святим дуже просто» – Чикаго. Я розмірковую, чи не налегатися мені корейським пивом. Але згадую, по-перше, те, що спілкування з місцевим населенням буде дорого коштувати, а по-друге, що в мене є горілка і хвощовий джин. А по-третє що вже ніч, і варто було повертати до готелю. Я всміхаюся хлопцеві, кажу йому «Окей» і вшиваюся звідси. «Не вмієш говорити англійською, то й не говори», – буркочує адміністратору. Він усміхається до мене. Вічлива наволоч. Мене поглинає чергове дитя плодовитого LG. Цього разу це ліфт. У ліфті до мене доходить, що це був інший адміністратор, не той, що вранці» чи той самий, але в іншій краватці? Інша краватка чи інша людина? Інша людина чи інша краватка? Матриця. Еге, навколо тільки вона і є. До речі, якщо комусь цікаво, то не треба купувати корейську горілку. А якщо вже купив, то не треба її пити, краще подарувати її комусь не дуже приємному поганцю якомусь. Тож знайте ще, бо інколи купиш щось Екзотичне на подарунок, а люди потім із тобою роками не вітаються.